«А що міг зробити?» «Вибрався. Ти що, Ольга, мислиш собі? Як вибратися? Потайки. А потім скажуть, де був. Бачиш, зліва не всі немов собаки. Хочеш дітей посиротити. Хочеш, щоб мені голову відтяли. але люк, як буде? А Роксана без батька?» Ольга невдоволено кинула. «І чого ти такий? Людомир був же там?» «Що ти, Людомир та Людомир? Скільки разів тобі казав, він щасливо відбувся? Добре, що до купців потім пристав. І вони судиславою посвідчили, що з ними їздив. А то згнив би Людомир у ямі». Все це вже чула Ольга не раз. але ж боліло материнське серце. І якось у них ледве до бійки не дійшло. Зібралася Ольга сама на Волині. Хтось її напутив. Довго довелося твердохлібові умовляти її, щоб лиха собі не наробила. Тільки поговорили про Людомира, як він зустрівся з ними. Вийшов з прогулка несподівано і відразу до твердохліба. «А Іванка, не бачу?» Ольга занепокоїлася. «А навіщо тобі?» «Чого ж ти мені не сказав?» – напала вона на чоловіка. чому не сказав, що ти чекаєш Людомира?» Вона знала, що Іванка вже два тижні не було в Галичі, послав його батька в Теребовлю продавати свої ковальські вироби, підкови та серпи. Бідкалася вона, чому так довго не повертається Іванко? Він став для неї рідним сином. «Та чого ти до твердо хліба причепилася?» – з докором глянув на Ольгу Людомир. «Не сказав, не сказав. Та він і не знав нічого». Я думав, що вже приїхав Іванко, тому й запитав. З недовірою похитала головою Ольга, але нічого не відповіла. Відчула, що сховають від неї твердохліб і Людомир. Згадала, як цієї ночі твердохліб прийшов пізно, щось говорив про те, що багато угорського війська перед вечором вийшло на пониздя. А може щось трапилося з Іванком? Та хіба в них допитаєшся? Біля церковної огради топилися городяни. Ольга здивувалася, що б це могло означати. Служба вже має початися. Раптом із церкви навстріч натовпу посунули з галасом люди. Вибігали чоловіки й жінки, дівчата й хлопчаки. Натовп збільшувався, прибували все нові й нові люди. Вже в ограді тяжко було ступити хоч кілька кроків. Твердо хліб, загубивши Людомирю слід, почав розштовхувати голосуючих і пробиватися до церковної паперті. Ольга вчепилася за нього. «Куди ти?» Він так суворо глянув, що вона приміжкла. Хоча натовп безладно розгойдувався, мов розбурхана річка, Ольга встигла помітити, що чоловіки за оградою збираються докупи. В руках у них з'явилися брючки. У декого луки з стрілами, а дехто вже піднімав над головою копія. У виразкливому галасі пролунав голос сивобородого діда, що стояв на паперті. «Нашого попа угри прогнали! Проклята латина хоче службу правити! Не будемо слухати!» За дідовою спиною хтось зсередини причинив церковні двері. «В церкві!» «Немає наших нікого!» – шепнула Ользі, яка жінка. Ольга обернулася до неї і в цю мит загубила за четвер до хліба. Несподівано почула Теодосії голос. «Люди, не розходьтеся! Бити будемо напасників!» Він стояв біля діда і розмахував мечем. Ольга захвилювалася. «Це ж звідти з'явився Теодосій, де її Роксана з Володимира! Пробитися до нього, спитати про дочку!» Але марними були ольжені намагання. Її закрутило в вирі і потягло не до паперті, а до огради. Після Теодосієвих слів галас трохи вщух, але відразу знову спалахнув. Хтось шпурнув каменюку в церковні двері, і навкруги від удару розлігся гуркіт. «Попа прогнали! А де їхній піп? Сюди його! На вербу його!» Лунало в багатоголосому гомоні. Біля Теодосія виріс худий, як жердина високий рожобородий смерд у палатаній сородці. Він, потрясаючи кийком, намагався всіх перекричати. «Та що там, попа, прогнали? З церкви хліба не їстимеш, дітей не прогодуєш! А з наших людей ці угорські барони знущаються. Жито останні, мол, такі вигребли! Що дітям давати їсти? Камінь на шию та в Дністро!» І в миттю голос підхопили інші, «У мене корову забрали, мене з хати вигнали, мою дочку побили. дідеві Петрові бороду обірвали, він плаче, а вони його на ковід, олють, насміхаються». Скільки не махав мечем Теодосій, скільки не кричав, щоб затихли, ніщо не помогло. В оцих несамовитих вигуках люди виливали все своє гори, всю гіркоту знущань, зайць загарбників та своїх бояр-зрадників. «То Бенедикт велить з нас знущатися! Сюди його! візьмеш? Візьму та за породу!» Влучивши мить, коли трохи притихла, Теодосій гаркнув охриплим голосом, Чо стоїте тут? До кріпості всі!» Цей вигук був як вогонь, кинутий у суху солому. Всі рушили від огради і подалися вулицями до кріпості. Це горіла помста працелюбного Галича. Бігли ковачі гончарі, шевці-теслі, бігли городяни, що своїми руками кували і умножали багатство славного города. Народний гнів лився суцільним потоком. І від інших церков бігли люди сюди до річки Лукви, до кріпості. Від найдальшої церкви віз за собою гурт людей Іванко. Він поспішав до Теодосія та Людомира. Жінки відставали від чоловіків, збиралися кубками, кричали, бідкалися, але не лишалися на місці, а теж прямували до кріпості. Ще й за селищ прибували смерди, вони поприходили на торжище, а побачивши, що коїлося, побігли слід за городянами.